Розділ 19. Рішення Льюішема. Наступного ранку Лег'юн підтвердив здогадку Льюішема про те, що Етель піддалася тиску і погодилася нарешті випробувати свої сили в читанні думок. «Початок є», – розповідав Лег'юн, потираючи руки. «Ми з нею порозуміємося, я впевнений. У неї безумовно є здібності». Я завжди відчував це по її обличчю, у неї є здібності. І довго її довелося вмовляти, на силу вимовив Льюішем. Так, зізнатися нам було нелегко, нелегко. Однак я дав їй зрозуміти, що навряд чи вона зможе залишатися в мене на посаді секретарки, якщо відмовиться виявити інтерес до моїх досліджень. «Ви так і сказали?» «Довелося. На щастя Чеффері, це була його думка. Мушу зізнатися?» Від здивування лег'юн запнувся на півслові. Люїшем якось безглуздо змахнув руками, розвернувся і побіг геть. Лег'юн витріщив очі, уперше зіткнувшись із таким психічним явищем, яке виходило за межі його розуміння. Дивно, пробурмотів він, і почав розпаковувати свій портфель. Час від часу він зупинявся і озирався на нальюєшема, який сидів на своєму місці і барабанив по столу пальцями. У цей час із препаратної вийшла міс Гейдінгер і звернулася до молодої людини з якимось зауваженням. Він відповів, мабуть, вкрай коротко, потім встав, мить завагався, обираючи між трьома дверима лабораторії, і нарешті зник за тими, що вели на сходи чорного ходу. До вечора Легіон більше його не бачив. Того вечора Етель знову поверталася в Клепем у супроводі Льюєшема, і розмова їхня була, мабуть, серйозною. Вона не пішла прямо додому, а разом із Льюішемом повз газові ліхтарі попрямувала на темні простори Клепимського пустиря, де можна було поговорити без перешкод. І ця вечірня розмова стала доленосною. «Чому ви порушили свою обіцянку?» – запитав Люїшем. «Її виправдання були плутаними і непереконливими». «Я думала, що вам тепер уже байдуже», – говорила вона, – «коли ви перестали приходити на наші прогулянки, мені здалося, що тепер уже все одно. Крім того, це зовсім не те, що спіритичні сеанси». Спочатку Люїшем був нещадний у своєму гніві. Злість на Лег'юна і Чефері засліплювала його, і він не бачив, як вона страждає». Усі її заперечення він відкидав. «Це обман», – говорив він. «Навіть якщо те, що ви робите, і не обман, все одно це омана, тобто несвідомий обман. Навіть якщо в цьому є хоч частинка істини, все одно це погано. Правда чи ні, все одно неправильно. Чому вони не читають думки одне в одного? Навіщо їм потрібні ви?» Ваш розум належить тільки вам. Він священий. Проводити над вами досліди? Я цього не дозволю. Я цього не дозволю. На це, принаймні, я вважаю, у мене є право. Подумати не можу, як ви там сидите із зав'язаними очима. І цей старий дурень кладе вам на потилицю руку і ставить запитання – я цього не дозволю, я краще вб'ю вас, ніж допущу це. Нічого подібного вони не роблять, все одно ще будуть робити, пов'язка на очі тільки початок. Не можна заробляти на життя таким шляхом, я багато думав над цим. Нехай читають думки своїх дочок, гіпнотизують своїх тітоньок, але залишать у спокої своїх секретарок. Але що ж мені робити? Тільки на це. Є речі, які, щоб не було, не можна дозволяти. Честь. Тільки тому, що ми бідні. Нехай він звільнить вас. Нехай він вас звільнить. Ви знайдете собі інше місце. Але мені не платитимуть гінею на тиждень. Будете отримувати менше. Але ж я віддаю щотижня 16 шилінгів. Це не має значення. Вона придушила ридання. Покинути Лондон? Ні, не можу. Не можу. Чому покинути Лондон? Люішим змінився в обличчі. Ох, життя таке жорстоке, схлипнула вона. Не можу. Вони, вони не дозволяють мені залишитися в Лондоні. Про що ви говорите? Вона розповіла. Що? Якщо Лег'юн її звільнить, їй доведеться виїхати в село до тітки, сестри Чеффері, якій потрібна компаньонка. На цьому наполягає Чеффері. «Їм потрібна компаньонка», – кажуть вони. «Не компаньонка, а прислуга. У неї нема прислуги. Мама тільки плаче, коли я намагаюся з нею поговорити». «Вона не хоче, щоб я від неї їхала, але вона його боїться». «Чому ти не робиш того, що він хоче?» – запитує вона. Етель дивилася прямо перед собою в темряву, що густішала. «Мені дуже б не хотілося розповідати вам про це», – знову заговорила вона безбарвним голосом. «Це все ви! Якби ви не розсердилися!» «Через вас усе стало по-іншому. Якби не ви, я могла б виконати його бажання. Я... Я допомагала. Я пішла допомогти, якщо в містера Лег'юна щось вийде не так». «Так, того вечора». «Ні, не потрібно. Занадто важко мені розповідати вам. Але раніше, до того, як побачила вас там, я цього не відчувала». «Тоді я раптом відразу здалася собі жалюгідною і брехливою». «І що ж?» – запитав Люїшем. «Ось і все. Нехай я справді займалася вгадуванням думок, але відтоді я більше не обманювала. Жодного разу. Якби ви знали, як важко». «Вам слід було розповісти мені все це раніше». «Я не могла. До вашої появи все було по-іншому». Він потішався над людьми, передражнював Легіона, і мені було смішно. Це здавалося простим жартом. Вона раптом зупинилася. «Навіщо ви тоді пішли за мною?» «Я сказала вам, щоб ви не ходили. Пам'ятаєте? Я говорила». Вона ось-ось готова була заридати. З хвилину вона мовчала. «Я не можу поїхати до його сестри». Викрикнула вона. Нехай це боягузтво, але я не можу. Мовчання, і раптом Люїшем чітко і ясно уявив собі, що йому належить робити. Його таємне бажання раптово перетворилося на невідкладний обов'язок. Послухайте, сказав він, не дивлячись на неї і смикаючи себе за вуса. Я не бажаю, щоб ви продовжували займатися цим клятим шахрайством. Ви більше не будете плямувати себе, і я не бажаю, щоб ви їхали з Лондона. Але що ж мені робити? – вона майже кричала. Є одне, що можна зробити, якщо ви наважитеся. Що саме? Кілька секунд він мовчав, потім повернувся і глянув на неї. Їхні очі зустрілися. Морок його душі почав розсіюватися. Її обличчя було білим, як крейда. Вона дивилася на нього зі страхом і розгубленістю. У ньому виникло нове, невідоме доти, почуття ніжності до неї. Раніше його приваблювала її миловидність і жвавість. Тепер же вона була бліда, а очі її дивилися втомлено. Йому здавалося, ніби він забув її, а потім несподівано згадав. Одна думка оволоділа всім його єством. «Що ж іще я можу зробити?» Напрочуд важко було відповісти. У горлі з'явився якийсь клубок. М'язи обличчя напружилися. Йому хотілося одночасно і плакати, і сміятися. Увесь світ зник перед його пристрасною мрією. Він боявся, що Етель не наважиться, що вона не сприйме всерйоз його слів. «Що ж це таке?» – перепитала вона. «Хіба ви не розумієте, що ми можемо одружитися?» – сказав він під раптовим напливом рішучості. «Хіба ви не розумієте, що це єдиний для нас вихід, з глухого кута, в якому ми перебуваємо?» Ви маєте відмовитися від своєї участі в обмані, а я – від свого зубріння, і ми, ми повинні одружитися. Він помовчав, а потім раптом став небувало красномовним. Світ проти нас, проти нас. Вам він пропонує гроші за обман, за безчесні вчинки, бо це безчестя. Він пропонує вам не чесну працю, а брудну роботу і забирає вас у мене. Мене ж спокушають обіцянками успіху за умови, що я покину вас. Вам не все відомо. Нам доведеться чекати, можливо, роки, цілу вічність, якщо ми чекатимемо забезпеченого життя. Нас можуть розлучити. Ми можемо зовсім втратити одне одного. «Давайте боротися проти цього. Чому ми повинні розлучатися, якщо тільки справжнє кохання не порожні слова, як усе інше? Це єдиний вихід. Будемо разом, бо ми належимо одне одному». Вона дивилася на нього, збентежена цією новиною, а серце її рвалося з грудей. «Ми такі молоді, – сказала вона, – і на що ми будемо жити?» Адже ви отримуєте всього одну гінею. Я отримуватиму більше. Я зумію заробити гроші. Я все обдумав. Уже два дні, як я не перестаю про це думати. Про те, що ми могли б зробити. У мене є гроші. Є гроші? Майже сто фунтів. Але ми такі молоді. І моя мати. Ми не будемо її питати. Ми нікого не питатимемо. Це наша особиста справа. Етель, це наша особиста справа. Тут питання не в коштах. Ще раніше я думав. Кохана, хіба ви не любите мене? Але вона не піддалася його захопленню. Вона дивилася на нього з бентеженим поглядом, ще зайнята практичним боком справи, ще зводячи все до арифметичних підрахунків. Якби в мене була машинка, я могла б друкувати. Я чула. Питання не в коштах, Етель, я мріяв. Він замовк. Вона дивилася йому в обличчя, в очі, сповнені нетерпіння, що красномовно говорять про все те, що залишилося невисловленим. Чи наважитися ви піти зі мною? прошепотів він. Раптово світ відкрився перед нею наяву, як не раз відкривався в заповітних мріях. І вона здригнулася. Вона відвела погляд, опустила очі. Вона була готова вступити в змову. Але як? Я придумаю як. Довіртеся мені, адже ми тепер добре знаємо одне одного. Подумайте, ми вдвох. Але я ніколи не очікувала. Я зніму для нас квартиру. Це так легко. І тільки подумайте, тільки подумайте, яке це буде життя. Але як можна? Ви підете. Вона в сум'ятті дивилася на нього. Ви ж знаєте, сказала вона, ви не можете не знати, що мені хотілося б. Мені дуже хотілося. Ви підете. Але, любий, «Люби, якщо ви наполягаєте...» «Так», – урочисто вигукнув Люішим. «Ви підете». Він озирнувся і понизив голос. «О, кохана! Моя кохана!» Голос його перейшов у нерозбірливий шепіт, але обличчя красномовно свідчило про його почуття. «Повз, якраз вчасно!» Щоб нагадати йому, що він перебуває в громадському місці, Прямуючи додому і базікуючи між собою, пройшли два клерки. Розділ 20. Кар'єру призупинено. Наступної середи в день, уже перед самим іспитом з ботаніки, Смізер побачив лівішима в залі педагогічної бібліотеки за читанням одного з томів британської енциклопедії. Поруч з ним лежали поточний альманах Вітакера, відкрита записна книжка, брошура із серії «Сучасна наука» і довідник факультету «Наук і мистецтв». Смізерс, який з пошаною ставився до таланту Льюішема відшукувати під час підготовки до іспиту цікаві факти, кілька хвилин розмірковував над тим, які ж це цінні відомості з ботаніки можна почерпнути з Вітекера. І прийшовши додому, витратив годину-другу на перегляд примірника, який був у його квартирної господині. Насправді ж Льюішем займався зовсім не ботанікою. За найавторитетнішими джерелами він вивчав мистецтво шлюбу. Брошура із серії Сучасна наука була еволюцією шлюбу професора Летурно. Твір, безсумнівно, цікавий, але мало придатний в цей момент. З вітекера Льюішем дізнався, що за два фунти шість шилінгів і один пенс, або за два фунти сім шилінгів і один пенс у всякому разі не дорожче. Можна до кінця тижня виконати всі формальності одруження. У названу суму не входили чайові в окружній реєстраційній конторі. Він зробив у своїй книжці деякі підрахунки. Плата за вінчання в церкві, як він виявив, коливалася в дуже широких межах, але церковного шлюбу він не бажав з особистих причин. З іншого боку, укладення цивільного шлюбу без ліцензії пов'язане з непотрібною затримкою. Отже, доведеться піти на 2 фунти 7 шилінгів і 1 пенс. Чайові, ну скажімо, ще 10 шилінгів. Потім, без зайвих вастощів, він витягнув свою ощадну і чекову книжки і взявся до подальших підрахунків. Він переконався, що є власником 61 фунта, 4 шилінгів, 7 пенсів. Не 100 фунтів, як він сказав, але доволі приємної кругленькою суми. Іншим доводилося розпочинати справи із меншим капіталом. Колись це справді були 100 фунтів. Якщо він витратить 5 фунтів на реєстрацію шлюбу і переїзд, то в нього залишиться близько 5,6 шести фунтів, а це зовсім не мало. Жодних витрат на квіти, карету і медовий місяць. Але доведеться купити другарську машинку. Етель теж вноситиме свою частку. «Так, це буде диявольськи важко», – вигукнув лівіше, радіючи невідомо чому. Бо, як не дивно, уся ця справа почала набувати для нього присмаку захопливої пригоди, аж ніяк не позбавленої приємності. Затиснувши в руці записник, він відкинувся на спинку стільця. Цього дня на нього чекало ще чимало справ. Насамперед, потрібно поговорити з окружним чиновником-реєстратором, а потім підшукати квартиру, куди він зможе привезти Етель. Квартиру для них обох, де вони житимуть разом. Думаючи про це нове життя разом, яке було вже таке близьке, в його уяві поставала Етель. Така жива, така близька, така ласкава. Прокинувшись від своїх мрій, він побачив, що один із службовців бібліотеки, перехилившись через свій стіл і гризучи кінчик ножа для паперу, звичка всіх службовців південно-кенсінгтонської бібліотеки, з цікавістю втупився на нього. Вгадування думок подумав Льюішем, мабуть, вельми поширене явище. Він спалахнув, незграбно схопився і поставив том британської енциклопедії назад на полицю. Йому довелося переконатися, що підшукати квартиру зовсім не так легко. Після першої ж спроби він уявив, що в нього підозріли вигляд, і це порядком заважало йому. Він вибрав район на південь від Бромтон-Роуд. У цього району був один недолік – там жило багато однокурсників Льюішема, і вони могли виявитися сусідами. Зрозуміло, великої ролі це не відігравало. Річ просто в тім, що сімейні пари в Лондоні не мають звичаю постійно проживати в мебльованих кімнатах. Ті, хто занадто бідні для того, щоб орендувати цілий будинок або хоча б поверх, зазвичай вважають за краще орендувати частину будинку або необставлену квартиру. На сотню сімейних пар, що живуть у Лондоні, в необставлених квартирах, з користуванням кухнею, припадає лише одна пара, що мешкає в мебльованих кімнатах. Для обережної квартири господарки відсутність у мешканців власних меблів є першою ознакою їхньої неплатоспроможності. Перша господиня, до якої звернувся Люїшем, заявила, що не любить тримати у себе дам, бо з ними, за її висловом, повна голова клопоту. Друга була такої самої думки. Третя сказала містеру Люїшому, що він занадто молоденький, щоб одружуватися. Четверта оголосила, що здає кімнати лише самотнім джентльменам. П'ята виявилася молодою особою з шахрайським виразом обличчя, якій хотілося дізнатися про своїх мешканців усі подробиці. Тому вона піддала Люїшима перехресному допиту. Але викривши його в явній на її думку брехні, вона висловила побоювання, що її кімнати йому навряд чи підійдуть, і люб'язно кланяючись, Попрощалася з ним. Погулявши вулицею, поки не охололи вуха і щоки, він потім зробив нову спробу. Цього разу господиня виявилася страшною і жалюгідною істотою. Такою сірою і запорошеною вона була, а обличчя в неї було вкрито зморшками і тінями нужди та бід. Голову її прикрашав брудний очіпок, що з'їхав набік. Вона провела Льюішема в убогу кімнату на другому поверсі. «Можете користуватися піаніно», – сказала вона, вказуючи на інструмент під рваним чохлом зеленого шовку. Люїшем відкрив кришку. Порвані струни при цьому задеренчали. Він ще раз обвів поглядом похмуре приміщення. «Вісімнадцять шилінгів», – сказав він, – «дякую». «Я дам вам знати». Жінка скорботно посміхнулася і, не кажучи ні слова, втомленою ходою попрямувала до дверей. Люїшем подумав, що, напевно, у неї в родині якесь нещастя, але цікавитися не став. Наступна господиня виявилася цілком підходящою. Це була охайного вигляду німкеня, доволі пристойно вдягнена, і льняними кучерями. Вона була балакуча. З вуст її виливалися нескінченні потоки слів, здебільшого, безумовно, англійських. Такою мовою вона і висловила всі свої умови. Вона просила 15 шилінгів за крихітну спальню і маленьку вітальню, що розташовані на першому поверсі і розділені між собою розсувними дверима, плюс обслуговування. Вугілля коштує 6 пенсів за чайник, як вона сказала. З'ясувалося, що вона не зрозуміла Льюішема, коли він сказав, що одружений – але, дізнавшись, не вагалися ні хвилини. «Ток та фісімнадцять шилінків», – незворушно заявила вона, «і платити перший день кожного тижня». Так? Містер Льюішем ще раз оглянув кімнати. Вони здавалися чистими, а китайські вазочки, отримані у вигляді премії з чайної крамниці, потемніли з часом олеографії, позолочених рамках. Два мішечки, що призначалися для туалетної кімнати, а тепер фігурували як прикраси. Та комод, пересунутий зі спальні у вітальню, просто волали до його почуття гумору. Я беру кімнати з наступної суботи, оголосив він. Господиня не сумнівалася, що кімнати сподобаються, і негайно запропонувала видати йому квартирну книжку. Мимохідь вона згадала, що попередній мешканець, капітан, прожив у неї три роки. Про мешканців, які прожили б менше, ніж три роки, ніколи не почуєш. Потім щось сталося, тут вона заговорила німецькою. І тепер цей капітан має свій виїзд, мабуть, унаслідок постою в неї на квартирі. Вона повернулася, тримаючи в руках копійчану конторську книжку, пляшечку чорнила і огидне перо. Написала на обкладинці прізвище Льюішема, а на першій сторінці розписку в отриманні 18 шилінгів. Вона, мабуть, була від природи наділена неабиякими діловими здібностями. Люїшем віддав їй гроші, і на цьому офіційна частина була завершена. Впевнена, що вам буде зручно, заспокійливо промовила вона і провела його до дверей. Потім він вирушив у Челсі де в окружній реєстраційній конторі докладно випитав про все в одного старого джентльмена, круглолицього і в окулярах. Той вислухав люєшима уважно, але суто діловим виглядом. У нього була звичка повторювати відповіді прохача. Чим можу прислужитися? Ага, ви хочете одружитися? За церковною ліцензією? За ліцензією. За ліцензією? І так далі. Він відкрив книгу і почав акуратно заносити в неї всі дані. Скільки років нареченій? 21. Вельми відповідний вік для нареченої. Він порадив Льюєшему купити обручку і сказав, що знадобляться два свідки. Розумієте? нерішуче почав Льюєшем. Тут завжди хто-небудь знайдеться, заспокоїв його чиновник-реєстратор. Для них це справа звичайна. Четвер і п'ятницю Люїшем провів у надзвичайно піднесеному настрої. Жодні докори сумління з приводу краху кар'єри в ці дні його, мабуть, не мучили. Усі сумніви на якийсь час розвіялися. Йому хотілося пуститися в танок коридором. Він був налаштований вкрай легковажно і почав навіть жартувати над оточуючими, що природно нікому задоволення не приносило. Раптом, невідомо з чим, привітав міс Гейдінгер, а у буфеті ні з того ні з сього жбурнув булочкою в Смізерса, влучивши при цьому в одного зі службовців художньої школи. Обидва ці жарти були надзвичайно нерозумними. У першому випадку, завдавши образи, він негайно ж розкаявся, але в другому посилив образу тим, що, пройшовши через усю кімнату, образливо підозрілим тоном почав питати, чи не бачив хтось його булочки. Він поліз під стіл і нарешті відшукав її, добряче запилину, запилену, але цілком їстівну, під стільцем однієї зі студенток художньої школи. Сівши поруч зі Смізерсом, він з'їв цю булочку, не перестаючи сперечатися зі службовцем художньої школи, який заявив, що поведінка студентів школи природничих наук стає нестерпною і пригрозив, що порушить про це питання перед комісією зі студентських їдалень. Льюішем відповів, що той нерозумно здіймає галас через дрібниці, і запропонував службовцю художньої школи запустити в нього, люйшима, увесь свісний данок бівштекс і пиріг із квасолею, і тим із ним розквітатися. Потім він вибачився перед службовцем, зауваживши, як виправдання, що влучити в нього здалеку було зовсім нелегко. Службовець ковтнув пива або чогось міцного, і на цьому сварка була закінчена. Надвечір, однак, Люїшем до честі його буде сказано, відчував гостре почуття сорому за свої вчинки. Міс Гейдінгер перестала з ним розмовляти. В суботу вранці він не пішов на заняття, надіславши поштою повідомлення про те, що дещо нездоровий – і, зібравши всі свої пожитки, відніс їх у камеру схову на вокзалі Воксгол. Сестра Чефері жила в Тонгемі, біля Фарнема, і етель, тиждень тому звільнена легіоном, того ранку під плаксивим наглядом своєї матері вирушила у нове рабство. Згідно з планом, вона мала зійти або у Фарнемі, або у Вокінгу, залежно від обставин і, повернувшись до Воксголу, зустрітися з ним. А це означало, що Люїшем не мав ані найменшого уявлення, скільки йому доведеться простояти на платформі. Спочатку він відчував тільки піднесення почуттів від небувалої пригоди. Потім, кілька разів обійшовши довгу платформу взад і вперед, став налаштовуватися філософічно, відчуваючи дивну відчуженість від усього світу. Якийсь пасажир поклав поруч зі своєю валізою садові деревця з обв'язаним корінням, і, побачивши їх, люєшему спало на думку кумедне порівняння. Його власне коріння – усе, що йому в житті належало – Усе це перебувало зараз тут, унизу, на цьому вокзалі. До чого не ґрунтовна він істота? Шохляда з книжками, скриня з одягом, кілька атестатів, якісь клаптики паперу, записи та не дуже міцне тіло. А навколо такий натовп, і все проти нього, увесь величезний світ, у якому він опинився. Якби він раптом перестав існувати, чи схвилювало б це когось, крім неї, Етель? Напевно, і вона далеко від нього теж почувається маленькою і самотньою. Чи виникнуть у неї проблеми з багажем, а раптом тітка з'явиться на станцію у Фарнемі зустріти її? Що як у неї вкрадуть гаманець, а раптом вона запізниться. Реєстрація має відбутися у другій. Припустимо, що вона взагалі не приїде. Після того, як три поїзди поспіль прийшли без неї, неясний страх поступився місцем глибокому смутку. Але вона нарешті з'явилася. Було вже 23 хвилини до другої. Він швидко відніс її багаж униз, Здав його разом зі своїм власним, і за хвилину вони вже їхали в екіпажі, вперше в житті скориставшись цим засобом пересування на шляху до мерії. Вони не встигли перекинутися навіть словом, якщо не зважати на квапливі вказівки Люїшима, але очі їхні блищали від хвилювання, а руки під фартухом Кеба були з'єднані. Маленький старий джентльмен поводився діловито, але доброзичливо. Вони виголосили свої обітниці перед ним, чорнобородим клерком і якоюсь жінкою, котра перед тим, як узяти участь у церемонії, зняла внизу свій фартух. Маленький старий джентльмен не говорив довгих промов. Ви, люди молоді, повільно сказав він. А спільне життя нелегке. Будьте добрі одне до одного. Він трохи сумно посміхнувся і по-дружньому простягнув їм руку. На очах у Етель блищали сльози. Вона відчувала, що не може вимовити жодного слова. Розділ 21. Вдома. Потім Люйшем крадькома розплатився зі свідками і нарешті опинився біля неї. Обличчя його сяяло. Вулицею йшов густий натовп пробітників, які поверталися додому на відпочинок після тижня праці. На сходах перед нашими нареченими лежало кілька зернято крису, що залишилися від більш урочистого весілля. Спостережлива дівчинка, з цікавістю оглянувши пару, що вийшла з дверей, сказала щось своєму приятелеві-обірванцю. «Ні», – відповів обірванець, – «вони приходили лише порозпитувати про дещо». Обірванець був не з хороших фізіономістів. Вулицями, заповненими натовпом, майже не перемовляючись один з одним, вони повернулися на вокзал Воксгол, і там Люїшем, набравши якомога байдужішого вигляду і пред'явивши дві квитанції, забрав із камери схову їхні речі і склав на візника. Його багаж прив'язали позаду, а маленька коричнева валізка Етель була досить маленька, щоб поміститися на сидінні перед ними. Уявіть собі бувалий кеб з тим самим жовтим ящиком і обшарпаною скринею на зап'ятках, який везе містера Льюїшема і увесь його скарб. Уявіть понурого коня, який йде нерівним кроком, і старого кучера, закутаного у старий плащ із капюшоном, який богохульствував собі під ніс. Коли наші молоді опинилися в кебі, Поведінка їхня стала менш манірною, потискання рук гарячішим. Етель Люїшем кілька разів вимовив у голос Льюішем, а Етель, озиваючись у відповідь «Чоловіче» або «Чоловіче любий», зняла з руки рукавичку, щоб вкотре помилуватися обручкою. Вона поцілувала обручку. Вони вирішили нікому не зізнаватися, що щойно одружилися, і урочисто домовилися, що, коли приїдуть на квартиру, він поводитиметься з нею грубовато безцеремонно. Господиня Німкеня з люб'язною посмішкою зустріла їх у коридорі, висловила надію, що вони благополучно доїхали і розсипалася в обіцянках зручностей. Люїшем допоміг брудну сі служниці внести багаж. З рішучим виглядом дав візникові флорин і пішов за дамами до вітальні. Етель з чудовим самовладанням відповіла на розпитування мадам Гедоу, пройшла за нею через розсувні двері і виявила розумний інтерес до нового пружинного матраца. Наразі розсумні двері знову були зачинені. Люїшем походжав по вітальні, смикав себе за вуса, вдавав, що милується олеографіями, і на свій подив помітив, що тремтить. Брудна служниця з'явилася знову, несучи консервовану лососину і відбивні, які він заздалегідь попросив мадам Гедоу для них приготувати. Він повернувся до вікна і став дивитися на вулицю. Потім відчув, як зачинилися двері за служницею, і озирнувся лише на звук. Етель несміливо з'явилася крізь розсовні двері. У неї був напрочуд домашній вигляд. Досі йому лише одного разу, у драматичний момент, та ще й коли в кімнаті було напівтемно, Довелося бачити її без капелюха і жакета. Тепер на ній була блузка з м'якої темно-червоної тканини, з білою піною мережів на зап'ястях і на гарненькій шиї. А волосся її виявилося цілим чарівним світом локонів і шовковистих прядок якою тендітною і ніжною постала вона перед ним у своїй нерішучості. О, ці чудові хвилини життя. Він зробив крок уперед і простягнув руки. Вона озирнулася на зачинені двері кімнати і кинулася йому назустріч.